Feszedt és köhögés és Rama ellen. Brassú városában, széltében, hosszában csendőrököriznek sötét éjszakákban, és biztonság fejében fegyvert is hordanak, hogy fegyelmet, rendet és csendet tartsak. Rassó városának délkeleti táján szabó szövetkezett, kapussal ellátván, és még ráadásul csendőrök is őrzik a kapusta munkában mindig ellenőr. Vartok törzsőrmester, hogyha megjelenik, kapunkha bezárva, gumibotta a és kiáltja a jelszavát. Vau, bau, pau. És én válaszolok, pau, babau. -ba -ba Belép a katókon be a papusházba, és rögtön beágyújt a cigarettára. De előtt szitkáját vattával betölti. Erőszivar szivar füstjét így módon gyengíti. Kérdezem, minek kell a sok füst ő neki, s így felel, fájdalmat, reumát üldöz ki. Sokszor a majdnem nem elharapja, mikor a reuma a térdét kinozta. Sokszor unalmunkban mindenről beszélünk. Hosszú éjszakákon egymásnak mesélünk. Alukorról, újkorról és a középkorról, a, a pénzről, a pénzről és a fagarasról. Artok törzsörmester mit gondolt magába, fagarast készített egyszer unalmába és átadta emlékül a fagaras nekem, hogy javadalmazza ezzel fizetése. Én is próbálkoztam egy emlékíratban ajándékot adni, csak nem fagarasban, hanem emlékversben, hogyha majd olvassa, legyen egészsége, ha majd be is tartsa. A legjobb orvosság a köhögés ellen. Tohányzást tilalom, minden megvan emben. A szival szikáját, stárcáját eldobja, vagy ha nem emlékül, mindig zárva tartja. Bartokszörzsörmester, régi jó barátom, még sokáig igényel, Si van,